Kaixo inchule guztioi, aumandoegi irratia da Errenteriako Kristobal Eskolako 4. mailakoen irrati tailerra. eta nailera gara. Gaurko saiok Saioa lagun hauen artean egingo dugu. Urtebetetzeak ales eta julenek, albisteak nerea martinez, poesia enekok eta behenat. Ahokorapiloak maitanek eta aikok. Liburua Fatima eta Aizea Lorenzo. Txisteak Aizea eta Janire. Igarkizunak, Joana eta Pertsonai, eskutuak Imanolek eta Oskarrek. Egingo dute, gure saioa saioko lehen lehiaketan zuen parte hartzea espero dugu. Gure saioa zaio, entzun eta parte hartzeko oberenak gure web porria zartea da. www.mandoekip.wordpress.com edo gamontxiki.blogesport.com .com eta sarrera ondoren zaioarekin hasiko gara. Adib belarriak mandogirratia martxan da eta. Saudioa ga sude utzemete amorioa. La urbea askotarako amorio. Kaixo gune eta julen gara, tebetzea katalai mugo. Urrengo asteteetan urteak nork egiten dituen esango ditugu. Hori da Gamun Chikin nor soriondu behar duen esango dizuegu. Eta asteko 3 iru, 3. mailako ikasleekin hasiko gara. Len lenengo porretan urteak eh egin dituztenak soriondu 두고 ditugu. Apriliaren 14 urtzi Kolonba Dominguez. Apriliaren Amalao Lucia Ordoñez Alonso. Aperillaren emerezia etorla callekano. Aperillaren ogei Ander Sánchez Merino Eta la hogarra mairako aboik izango dira. Aperillaren amairu Telma Cabrera Montero. Aperillaren amazazpian, keroen Sevilla González. Aperillaren emerezia Nerea Martínez Sánchez. Aperillaren ogei ean Alex González de Dombón aprilaren hogeita hiruan april beloki albarran aprilaren hogeita hiruan nugo beloki albarran eta horren maiatzako kubak esango dizkizu maiatzan hiru iban korangelo ramos hiruakoa maiatzaren bozean andoni garzia flan maiatzaren zeian usuen polo laugarrenakoa maiatzaren sortzian Naurua Katzada Hernández. Maia txaren amabian Manuel Obo Horribado. Maia txaren amabian Agenes Jimenez Sánchez. Maia txaren hogean Fernández Moreda Aizea. Eta kodat Mohamen Amino. Maia txaren hoge Tabatean Guizdan uzi osamu danen. Maiatzaren okita irua otekietzen eki nahi zorionak, zorionak den dugu eta agurera. Osasun onarekin beteaz baitzeko aurrera. denuneera eta joana gara, eta mandoegi irratiko albisteak emango ditugu orain. Orain dela hiru astearotzenera joan ginen, gauean diskoteka bat egin genuen eta oso ondo pasa genuen. Mendira eta basora ere joan ginen eta primeran pasa denuen. Aurreko hastean oporrak bukatu ziren eta orain berriz ere, Anean joetake ari gara gamon txiki ikasleak Aubei izan dira mandeegi irratiko berria Auz esaida xut tro la coasar en esaida zu zemosika zu nentsu jo eneko eta baina gara eta poesia txokoa egingo dugu mandoegi irratian gaurko poesia mosorro festa da hemenche doa azarra festa mosoro vila nabil festa baterako lagun batek konbita egin didalako aukera asko daude, egia zenda pirata mosketari pailaso hilanda Gozoro zoilagorik badago, bestera horpegia maskara, Aur buruan kapela. Kontua da ere era, bere berezain eta barrez lehetzea, demora guzian. Bestara ez bazatoz unmoretzuz aurrez, beste ibegiratu eta hito barrez. Guztatu zaizue, eh? baurrengo zaizua, beste poesia bat izango duzue. Agu! Arrein konturin kontralko mailluaren ortsa, Arrein konturin kontralko mailluaren ortsa, Hemengo laguna buen festara. Iepa Josepa, hola karako lagomaitan eta gara eta mando egirratia okorapiloa ekarri dugu. Adi, hau da aste honetako okorapiloa. Sanson, sen, Sanson, Sanson, Sanson sans. eta Sanson, Sanson ez pasan, Sanson zen izango losan. Sanson, Sanson ez pasan, ez Sanson, sanson izan go. Naidu zure bestea bat, ba hemen txedua. Kamabila mantzanilla mendian gabitza bila ta bila. Ara hemen zer bai vidibil vidibilila. Zerote da, zerote da, bei baten kakapila. Gustatu zaizue Agorrapizua, gustatu bazai ikasi eta erabili. Seguru gubaino azkarrago eta hobeto ere egin dezake zutela. Aio pelaio, arringun tringun tringun mallugar inocha, emengo laguna wen festarako poza. razaldean dennoi, gufati bat zeda gara eta eskolade korri dugun liburu baten kritika egingo dizudegu. Aston hoeta tximo bat klinika liburu okeratu dugu. Liburuego Iñakizubeldia idazlena da. Liburu honetan Ziku Mondiala erre egiten da. Kiki bertako txinpantzea ihezioan yes, da kaleetan zehar. Klinika bateko ateak ikusten dituen arte. Barura sartu eta han, azten da, kekiren ezplendentza berria. Eneko operatuta dagoen mutiko baten gelan ezkutatzen da. Gure usteet, liburu hau oso interesgarria da. Bai alasera, gure asko gustatzen zaigo eta merezidu irakurtzea. Beno, badakizue, liburu hau eta beste asko gomoneko liburutegian tegian daitezke. baitezke. eta, eta azko irakurrea da. Baizea eta, eta janidea gara eta txistean kontatuko ditugu. Lehenengo txistea da. Gizon bat elektrogaiudan batean sartzen da. Telebista bat Dakar, dakar biz, bizkarrean. Humore txarrez dator. Telebista mai gainean utzi eta nela dio dendariari. dariari. Aizu, telebista hau oso txarra da. Beste bat nahi dut. Txarra... Arritzen naiz oso marka ona baita. Zerdua, iragarki gehiagri. Oso txiste ona. Nahi duzu ebeste bat, ba hemen txedoan. Gizon bat jatetxe batean bazkaltzen ari da. Arako batean eskua jaso eta tabernariari esaten dio. Aizu, hau ez da freskoa. Ezeez, bila betegon da oskailuan eta. Mundiala txistea. Beno, hau gure eta urren kosterarte. Adi denok, aste honetan igarkizunaren tartea iritsi da, eta... Gu nerea eta joana gara eta gu azte honetako igarkizunak irakurriko ditu. Adi belarriak. Pititaki patetati, zer den nordaki. eta bera igotzen da artista parigarbea. Lauhan ka ditu eta bustan luzea maite ditu. Beroa eta arri artea. Igarkizun herriza, ezta? Bueno, laguntza behar baduzu eskatu zuen irakasleei edo etxean. Eta bidali erantzuna gure web, webgunearen bitartez. uvebikoitzawebbikoitzawebbikoitza.uvebikoitza.mandoeri.wordpress.com Zuen erantzunaren zen gaude, animo eta parte hartu. Hori da, animatu eta bidali igarkizunaren erantzuna. Agu. Epa, gu, Kimanol eta Oskar gara eta gure zaioko bigarren lehiak egingo dizuegu. Pertsonai eskutuaren lehiak eta gu, pospiste mango ditugu eta zuek gure pertsonaia norten asmatu behar duzude. Hemen doa aldenengo pista, ipotz bat da. Bigarren pista... Auze da, azeri batean doa. Irogarren pista doa, marrazki izidun bat da. Lurrengo pista, laugarren au da, bizarra dauka. Onizkero, badakizun orden gure pertsona hieskutua, ezta? Ben, beno, badakizun be, ba, orden gure ezta? Ben, beno, badakizun orden gure Azkeneko pizta emango dugu bozgarren boz pista hauze da, beti zano gorri bat da haraman. Orain bai, orain seguru izuela nor den gure pertsona eskutua. Ba-bardin badak izue biztlar izuen erantzuna ba-de, ba, de, ba de. Aho aho